Adevărat, zic vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Aici se arată puterea numelui Său, deoarece, cu siguranță, fără să fie rugat și fără să se arate, ci doar prin pomenirea numelui Său, îi face pe oameni minunați înaintea Tatălui Său. Unde s-a întâmplat aceasta? Acolo unde îi zic. Și acum, Doamne... Caută spre amenințările lor și dă robilor tăi să grăiască cuvântul tău cu toată îndrăzneala, întinzând dreapta ta spre vindecare și să vârși semne și minuni prin numele Sfântului tău Fiul Isus. Și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Până acum n-aș cerut nimic. Aici se arată iarăși că este de folos să vină Hristos, deoarece cu siguranță că până acum n-au cerut nimic. Atunci însă vor primi toate când vor cere. Să nu credeți că ați fost părăsiți, zice Domnul, deoarece nu mă aflu lângă voi. Numele meu vă va da mai mult îndrăzneală. Hristos și-a ridicat ochii săi la ceruri și îndeoseb susține că aceasta este convorbirea cu Tatăl. Dacă însă în altă situație o numește rugăciune și se arată uneori că îngenunchează, alteori că își înalță ochii la ceruri, să nu te neliniștești. Prin purtările acestea, el ne învață rugăciunea neîntreruptă, încât și când vom sta să privim nu doar cu ochii noștri trupești, ci și cu ochii cugetului și astfel să îngenunchem zdrobindu-ne inima pentru că Hristos a venit nu doar ca să ni se descopere, ci și ca să ne învețe virtutea negrăită. Înainte de toate, atunci alergăm la Dumnezeu când suntem în ecazuri. De aceea și Ioan atunci îi trimite îndeosebi pe ucenicii săi la Hristos când urma să aibă nevoie de Isus când se afla în închisoare. Toți aceștia într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. Au lucrat foarte bine pentru că rugăciunea este armă mare în ispite și în rugăciune au fost inițiați mai înainte de ajuns de însuși învățătorul. De altfel și ispita prezentă i-a condus la rugăciune și de aceea au și alergat în foișor iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat glasul către Dumnezeu. Strigătul s-a făcut din mulțumire și dispoziție sufletească multă, pentru că acele rugăciuni folosesc, cele care sunt pline de evlavie, care se fac pentru astfel de lucruri și provin de la asemenea credincioși care se înalță în astfel de împrejurări și în modul acesta, așa cum celelalte, cu siguranță, sunt respingătoare și necurate. Corneliu a zis, acum patru zile eram postind până la ceasul acesta și mă rugam în casa mea. Ce înseamnă aceasta? Cred că hotărâse pentru sine însuși anumite perioade de timp, în anumite zile, pentru o viață mai îngrijită și de aceea a zis, acum patru zile. Ea aminte ce lucru important este rugăciunea. Când s-a hotărât să fie Evlavios, atunci i s-a arătat îngerul. Aceasta este una din zile și aceea în care au plecat soldații trimiși o altă zi. Apoi, timpul în care au ajuns la casa lui Petru, iarăși altă zi. Și a patra zi s-a arătat acestuia îngerul, încât să fie a doua zi după aceea în care s-a rugat. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el de către biserică. Rugăciunea este mărturia iubirii. Toți cereau părintelui și mai ales părintelui blând, necontenit se făcea rugăciune pentru el. Ascultați care era purtarea credincioșilor față de învățător. Nu s-au răsculat, nu s-au tulburat, ci s-au întors spre rugăciune, care este cu adevărat aliatul cel nebiruit și spre ea au alergat. N-au spus, eu cel smerit și neînsemnat mă rog pentru acela, deoarece făceau lucru din iubire, n-au greit așa. Acest cuvânt al meu se adresează și bărbaților și femeilor. Pleacă-ți genunchi, suspină, roagă ca Domnul să-ți arate milostivirea lui. El este mișcat mai mult în vremea rugăciunilor de noapte, când faci timpul odihnei vremea tânguirilor. Amintește-ți ce cuvinte a zis regele, Ostenit am un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Oricât de desfătată viața îi duce, nu este plăcută precum viața acelui împărat și psalmist. Oricât de bogat ai fi, nu ești mai bogat decât David. Și iarăși regele spune, la miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. În ceasul acela slava șartă nu ne necăjește, deoarece cum poate să se întâmple aceasta în vremea în care toți dorm și nu sunt atenți cu privirea? În ceasul acela nu ne atacă nepăsarea și căscatul, deoarece cum poate să fie în momentul în care sufletul este trezit de atât de multe lucruri? După privegherile de acest fel, și somnul este dulce și descoperirile devin minunate. Aceasta fă și tu, bărbate, nu doar femeia. Casa ta să fie biserică alcătuită din bărbat și femeie. Să nu crezi că, deoarece e singur sau tu femeie singură, lucrul acesta este o piedică, pentru că Hristos ne asigură că, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Acolo unde se află Hristos, neapărat se găsesc și îngerii și arhanghelii și celelalte puteri. Prin urmare, nu sunteți singuri, de vreme ce l-aveți cu voi pe Domnul tuturor, și arăși, ascultă-l pe profetul care zice că mai bun este unul decât o mie și a muri fără de fi, decât a avea fi fără de frica lui Dumnezeu. Nimic nu este mai lipsit de putere decât mulți fi plini de fără de lege, nici mai tare decât un fiu care trăiește după voia lui Dumnezeu. Dacă ai și copii, scoală-i și pe ei și să devină casa ta împreună cu toți aceștia la miezul nopții, biserică. Dacă sunt însă fragezi și nu rezistă la priveghere, să rămână în vremea primei rugăciuni și în timpul celei de-a doua rugăciuni și după aceea să se oprească. Dar tu să te scoli, să te obișnuiești pe tine însuți. Nu există loc de rugăciune mai bun decât cel în care se fac astfel de rugăciuni. Ascultă-l pe profet care zice De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în diminețe am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Dar tu spui că am obosit mult în vremea zilei și nu pot. Acestea sunt justificări, pretexte, pentru că oricât ai osteni, nu te istovești precum lucrătorul în aramă, care de la o înălțime atât de mare, cu un ciocan atât de greu, lovește în firul încins și primește aburul pe tot trupul. Și acela cheltuie cea mai mare parte a nopții, pentru scopul muncii lui. Știi ce înseamnă dacă vreodată a fost nevoie să mergem la câmp sau să venim la o priveghere de toată noaptea, cum priveghează femeile în toată vremea nopții? Așadar, făși tu un cuptor de aramă duhovnicesc ca să plăsmuiești nu oale, nu cazane, ci sufletul tău, care este mai important și decât lucrarea arămarului și decât cea a aurarului. Aruncă la launtrul cuptorului spovedaniei sufletul tău, care a devenit vechi prin păcate. Coboar asupra lui de la înălțime mare ciocanul, adică cuvintele usândirii și aprinde flacărea Duhului. Tu ai o artă mult mai înaltă. Nu construiești vase de aur, ci așa cum arămarul modelează vasul și tu strunjești sufletul tău care este mai prețios decât orice vas de aur. Pentru că nu construiești vasul cel trupesc, ci ți zbăvești sufletul de orice închipuire lumească. Să se găsească lângă tine făclia, nu aceasta care arde, ci cea despre care spune profetul că o are. Făclie pentru picioarele mele este legea ta. Încălzește-ți prin rugăciune sufletul tău și dacă vezi că s-a încins de ajuns, scoată-l din cuptorul de aramă și dă-i orice formă dorești. Crede-mă că focul nu curățește atât de mult rușina. Cât rugăciunea de noapte O travă a păcatelor noastre. Să ne rușinăm, Dacă nu de altceva, Cel puțin de pasnicii de noapte. Aceea, din cauza legii omenești, Umblă prin frig, strigând cu putere, Merg pe drumurile strâmte, De multe ori prin ploaie, Și îngheață pentru tine, Pentru salvarea ta, Și pentru păzirea veritale. Pasnicul, pentru bani, se îngrijește atât de mult, în timp ce tu nu te îngrijești atât nici pentru sufletul tău. Și, cu siguranță, eu nu te silesc să umbli pe afară, precum acela, nici să striști cu putere și să te chinuiești atât de mult, ci, aflându-te în cămara ta, pleacă-ți genunchii și roagă-L pe Domnul. De ce Hristos însuși și-a petrecut noaptea pe munte? N-a făcut-o ca să ne fie pildă, ca să-l urmăm? Atunci respiră și plantele, mă refer la timpul nopții. Atunci și sufletul mult mai mult decât plantele primește roa duhovnicească. Plantele pe care soarele le ars în timpul zilei se răcoresc în vremea nopții. Dar cu mult mai mult decât oricare răcoare, Lacrimile nopții se coboară și împotriva poftelor și împotriva oricărei fierbințeri și arșițe. Și nu ne lasă să pătimim ceva înfricoșător. De nu te desfeți însă, până acea răcoare din noapte, vei arde în vremea arșiței zilei. Deci, vă doresc ca niciunul dintre voi să nu fie hrană acelui foc al arșiței. Și după ce ne răcorim și ne desfătăm, cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu, toți să ne eliberăm de povara păcatelor, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Isus Hristos. Dacă ne rugăm, vom putea deschide și cerul. Profetul Ilie prin rugăciune a închis și a deschis cerurile. Există și în cerul temniță. te veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, ne spune Sfânta Scriptură. Să ne rugăm noaptea și vom deslega legătura aceasta. De faptul că rugăciunile desleagă păcatele, să ne convingă văduva, să ne încredințeze acel prieten care în mijlocul nopții și la ora înaintată a stăruit să lovească în poartă, să ne convingă Corneliu pentru că zice: Rugăciunile tale și milosteniile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Să ne încredințeze Pavel care spune Cea cu adevărat văduvă și rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu și stăruie în cereri și rugăciuni noaptea și ziua. Dacă Pavel spune acestea despre văduva care era o femeie neputincioasă, cu mult mai mult le spune pentru bărbați. Cu siguranță că v-am spus și mai devreme, dar o voi spune și acum, să ne sculăm noaptea. Și chiar dacă nu faci multe rugăciuni, fă doar una cu curățenie duhovnicească și este de ajuns. Nu cer nimic mai mult. Și dacă nu la miezul nopții, cel puțin la ceasul dimineții. Arată că noaptea nu este doar pentru trup, ci și pentru suflet. Să nu lași să treacă fără folos, ci răsplătește-l pe domnul cu premiul acesta, sau mai bine zis, și răsplata aceasta lasă o să se întoarcă la tine. Deci, spune-mi, dacă într-adevăr cădem într-o încercare înfricoșătoare, pe cine nu rugăm să ne ajute? Și dacă dobândim repede lucrul pe care îl cerem, simțim neapărat ușurare. Cine te va ajuta însă încât să aibă și dorința să-ți facă favoarea aceluia căruia îi adresez cererea? Cine te va ajuta să nu te învârți încoace și încolo și să nu cauți pe cineva să-i adresezi cererea? Sau să nu ai nevoie de alții încât să ceri prin mijlocirea celora? Ce lucru este mai mare decât acesta? Pentru că Hristos ne împlinește mai curând cererea când nu-L rugăm prin alții. Mai ales atunci ne mustră ca un adevărat prieten, fiindcă nu avem încredere în prietenia Lui, când îi rugăm pe ceilalți să ceară de la el ceea ce dorim noi. Astfel lucrăm și noi față de cei care ne cer ceva. Atunci le facem favoarea cu mai mare mulțumire când vin și ne cer nouă înșine și nu prin alții. Ce să fac, întrebi tu, dacă l-am întrista pe Dumnezeu? Încetează să-l nemulțumești și plângi și în acest fel apropie-te de el, și îl vei face să-ți arate repede milostivire pentru păcatele tale de dinainte. Spune doar, am păcătuit, mărturisește-mi la sufletului tău cu gând curat și toate îți vor fi iertate. Nu dorești tu însuți atât de mult să-ți fie iertate păcatele cât dorește Dumnezeu. Și cu siguranță, faptul că nu dorești să-ți fie iertate păcatele se arată prin aceea că nu vrei nici să priveghezi nici să pierzi banii, în timp ce acesta, ca să-ți fie iertate păcatele, n-a avut milă nici de fiul său unul născut, fiul său adevărat, care șade pe același tron împreună cu el. Vezi că Dumnezeu dorește mai mult decât tine să-ți fie iertate păcatele. Deci să nu arătăm lenevire și să nu amânăm. Dumnezeu este bun și iubitor de oameni în chip săvârșit doar să-i dăm un pretext și să facem aceasta ca să nu devenim leneși, pentru că putea și fără acest lucru să ne ierte. Prin urmare, așa cum facem în cazul robilor, născocind pentru ei diferite feluri de a ne purta, la fel face și Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Să alergăm ca să întâmpinăm fața lui cu doxologii, pentru că este bun și îngăduitor. Dacă însă nu-l chem cu adevărat, nici nu vrei să spui din inima ta, iartă-mă, ci zici doar cu gura, domnul ce poate să facă? Ce înseamnă a chema într-o adevăr? Adică de bună voie, cu râvnă, cu gând sincer. Așa cum spunem despre uleiurile aromate că sunt originale, că nu sunt false, la fel și aici. Cel care îl cheamă în mod adevărat și îl roagă în acest fel, stăruie continuu în cererea lui și nu renunță până nu primește, în timp ce acela care doar își face datoria și prin ceea ce face împlinește doar legea, nu îl cheamă cu adevărat pe Dumnezeu. Oricine-i fi să nu zici doar, sunt păcătos, ci îngrijește-te să te izbăvești pe tine însuți de părerea aceasta. Să nu zici doar cu cuvântul, ci să simți și durere. Dacă te îndurerezi, te străduiești. Dacă nu te străduiești, nu simți durere. Și dacă nu te doare, atunci ei lucrurile în bătaie de joc. Cine zicând, sunt bolnav, nu face tot ceea ce poate ca să scape de boală? Armă mare este rugăciunea. Scriptura ne arată că... Dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la el. De ce nu vrei să te apropii? Dumnezeu te iubește, este mai puternic decât toți și vrea și poate să te mântuiască. Deci, care este piedica? Niciuna. Așadar, să ne apropiem de Dumnezeu cu credință, să venim oferindu-i darurile pe care le dorește, adică neținerea de mintea răului, bunătatea, îngăduința. Și dacă ești păcătos, cere plin de curaj de la Domnul iertarea păcatelor tale, având puterea să arăți că aceasta a fost făcută de tine însuți. Iarăși spun, dacă ești drept și nu ai neținerea de mintea răului, nu ai câștigat deloc din dreptatea ta. Nu este cu putință ca omul care l-a iertat pe semenul său să nu primească iertare de plină, pentru că Dumnezeu este neasemănat mai iubitor de oameni decât noi. Acest lucru este cunoscut tuturor. Ce zici tu? Dacă spui, m-am lăsat nedreptățit, mi-am înfrânt mânia, am arătat răbdare în răurirea vătămătoare a mâniei, de dragul poruncii tale. Nu te va ierta și Dumnezeu? Neapărat o va face. Deci, să ne curățim sufletul de ținerea de mintea răului. Lucrul acesta ne este de ajuns ca să fim auziți de Dumnezeu și să ne rugăm cu înțelepciune și cu multă stăruință, încât, după ce ne desfătăm cu iubirea sa de oameni prisoselnică, să ne învrednicim să dobândim și bunurile pe care ni le-a făgăduit cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel, după ce l-a rugat pe Domnul de trei ori, nu numai că n-a primit, ci din potrivă, fără să primească, i-a mulțumit mult că n-a fost ascultat. Astfel, în toate împrejurările privea către Dumnezeu. Lucrurile acestea vi le spun ca să nu ne mâhnim când nu suntem ascultați sau când suntem ascultați cu întârziere, pentru că nu suntem mai buni decât Pavel, care mulțumea pentru amândouă și în mod corect, fiindcă, predându-se odată pe sine în mâna celui care cârmâiește toate și așezându-se sub stăpânirea lui cu atâta supunere, precum lutul în mâna cărămidarului, s-a dus acolo unde l-a îndrumat Dumnezeu. Să urmăm exemplul Sfântului Apostol Pavel, să îngăduim lui Hristos să vorbească și cu noi. Acest lucru îl dorește cel mai mult de la noi și de aceea a făcut organul acesta inima și nu vrea să rămână nelucrător, ci dorește să-l folosim mereu. Prin urmare, de ce nu-l pregătești pentru mâna artistului, ci strici corzile și le faci mai slabe prin desfătare, și arăți nefolositoare pentru el întreaga chitară, în timp ce trebuie să te forțezi și să-ți întărești mădularele și să le păstrezi astfel prin sarea duhovnicească. Pentru că dacă vede chitară acordată în felul acesta, Hristos se va face auzit și în launtrul sufletului nostru. Când se va întâmpla însă aceasta, îi vei vedea și pe îngeri și pe arhangheli și pe heruvimi săltând de bucurie. Deci, să devenim vrednici pentru mâinile neprihănite. Să-L rugăm să bată și la ușa inimii noastre, sau mai bine spus, nici de rugăminte nu este nevoie, doar să-ți pregătești sufletul așa cum trebuie pentru acea atingere și Hristos va alerga cel din tâi lângă tine. De ce zice Scriptura, nu l-au numit și iudeii pe Dumnezeu Părinte? Nu l-auzi pe Moise care spune... L-ai părăsit pe Dumnezeu care te-a născut? Nu l-auzi pe Maleachi care o sândește și zice? Unul este Dumnezeu care va a creat și unul este Părintele vostru al tuturor? Dar cu toate că au greit acestea și mai mult decât acestea, în niciun loc nu aflăm că îl numesc pe Dumnezeu cu cuvântul acesta, nici că se roagă în acest fel. Noi toți însă, și mireni, și clerici, și cârmuitori și supuși, avem poruncă să ne rugăm în acest fel. Și așa glăsuim după durerile minunate și a legii uimitoare și stranii a nașterii de sus. Pe de altă parte, iudeii, chiar dacă l-au numit cândva în acest fel, nu au făcut-o din propria lor cucetare, în timp ce oamenii care viețuiesc în ogorul harului îl numesc părinte mișcați de lucrarea duhovnicească. Sfântul Apostol a spus, Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Ca să nu se rușineze ucenicul din cauza neștiinței, el a arătat că și învățătorii se găsesc în aceeași stare. De aceea n-a zis, nu știți, ci nu știm. Și faptul că n-a spus lucrurile acestea cu cumpătare s-a adevărit din celelalte pentru că și în rugăciunile sale s-a rugat continuu să vadă Roma și dorința aceasta i s-a împlinit când nu se ruga. Și pentru gimpele care îi s-a dat în trup, adică pentru primejdii, s-a rugat de multe ori și a ieșuat de plin. Și Moise, în Vechiul Testament, cu toate că s-a rugat să vadă Palestina, n-a reușit să o vadă și Eremia, rugându-l pentru iudei, și Avraam, mijlocin pentru sodomiți, niciunul n-a dobândit ceea ce a cerut. Chiar dacă Dumnezeu face ceva din milostivire, și în acest caz contribuția rugăciunii este mare. Pentru că Pavel, începându-și epistola, a pus mântuirea pe seama milostivirii lui Dumnezeu, fiindcă a afirmat, Dumnezeul milostivirii acesta ne-a mântuit. Aici a spus, și prin rugăciunile voastre, pentru că și pe cel care datora zece mii de talanți l-a mântuit după ce a căzut în genunchi și l-a rugat, deși l-a iertat din milostivire. Și în cazul cananei în vedem că atunci a dăruit vindecare fiicei ei după multă stăruință și răbdarea femeii, cu toate că a mântuit-o din milostivire." Așadar, din aceste întâmplări, învățăm că, deși urmează să primim mila lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să ne facem pe noi înșine vrednici să primim milostivirea lui. Pentru că, deși Dumnezeu este milostivire, cere ceva în schimb de la cei care sunt vrednici să o primească. Pentru că nu dăruiește oricui la întâmplare, nici celor care trăiesc în nesimțire pentru că Scriptura scrie... Pe cel ce va fi de miluit, îl voi milui, și cine va fi vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura." Ia seama ce spune și aici, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi. Și de aceea Domnul niști nu le-a dat totul ca să nu-i conducă la trufie." Nici nu i-a străinat cu desăvârșire de izbândă ca să i îndemne și să îi facă mult mai răvnitori și să îi unească între ei. De aceea și zis, de dragul vostru mi-a dăruit mântuirea. Cu siguranță că de multe ori Dumnezeu dăruiește mântuirea mulțimii de oameni care îl roagă cu rugăciune obștească și unită. De aceea și spus profetului, dar mie, cum să nu -mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei, cu mult mai mult de 120.000 de oameni? După aceea, ca să nu crezi că se milostivește doar de mulțime, zice, chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, numai o să se va întoarce. Cum i-a salvat însă pe Niniviteni? Pentru că nu erau doar mulți, ci mulți cu virtute, deoarece fiecare s-a pocăit și s-a întors de la drumul cel rău. Și salvându-i pe aceștia, a subliniat că nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Prin urmare, este clar faptul că și păcatele de dinainte le-au săvârșit mai mult din simplitate decât din răutate. Și aceasta se descoperă din modul în care s-au pocăit, ascultând puține cuvinte... Dar dacă numai faptul că erau 120 de mii a putut să-i salveze, ce am a împiedicat să fie salvați mai demult? Și din ce cauză Dumnezeu n-a spus, eu nu voi avea milă de cetatea care s-a pocăit în felul acesta, ci a accentuat că erau zeci de mii? Și lucrul acesta l-a amintit ca ceva în plus, pentru că una, adică schimbarea, era clară, în timp ce numărul și lipsa răutății erau necunoscute profetului, adică vrea să-i înmoaie cu dinadinsul, pentru că și mulțimea are multă putere când este virtuoasă. Cu siguranță că lucrul acesta l-amintește și în alt verset, zicând, Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el de către biserică, lucru care a avut atâta putere încât, cu toate că porțile erau închise și legate cu lanțuri, și erau în amândouă părțile temniceri care păzeau, l-a scos pe apostol din la și l-a scăpat de toate acelea. Deci, așa cum acolo unde există virtute, mulțimea reușește lucruri mari, la fel și când există răutate, mulțimea nu câștigă deloc. Într-adevăr, Israeliții, după care Scriptura zice că numărul lor era ca nisipul mării, toți s-au pierdut. Și oamenii din zilele lui noi erau mulți și nenumărați, dar aceasta nu le-a fost de folos cu nimic, pentru că mulțimea prin ea însăși nu poate să facă nimic dacă nu i se adaugă și virtutea. Prin urmare, să ne îngrijim să fim împreună când facem cereri, și să ne rugăm unul pentru altul, în tocmai cum au făcut acei creștini pentru apostoli, fiindcă astfel împlinim porunca și exersăm iubirea și când zic iubire, înțeleg toate bunurile. Apoi să învățăm să arătăm mai mare grijă pentru mulțumire, pentru că cei care mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele bune pe care El le dăruiește altora, cu mult mai mult îi mulțumesc pentru cele pe care le dă lor înșiși. Legile bisericii poruncesc ca rugăciunile să se săvârșească în acest fel nu doar cele care se fac pentru credincioși, ci și cele pentru catehumeni, fiindcă legea îi ridică pe cei credincioși la rugăciune pentru cei neinițiați. Deoarece, atunci când diaconul zice... Să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu pentru catehumeni nu îndeamnă pe nimeni altcineva decât pe mulțimea credincioșilor să facă rugăciuni pentru ei, deși cu siguranță catehumenii la început sunt străini. Ei nu sunt încă mădularele trupului lui Hristos, nu s-au făcut părtași tainelor, ci sunt separați de turma duhovnicească. Deci, dacă trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu pentru acești catehumeni, cu mult mai mult trebuie să-I adresăm ruci pentru propriile noastre mădulare. De aceea se și zice să-L rugăm fierbinte, ca să nu-I respingă ca pe niște străini, să nu-I treacă cu vederea ca pe cei de-al neam. Pentru că nu au încă binecuvântarea rânduită și consacrată de la Hristos, nu au curajul să vorbească cu el, deci au nevoie de rugăciunile credincioșilor, fiindcă stau în afara porților împărătești, departe de zidurile sfinte. De aceea și sunt îndepărtați când se rostesc acele rugăciuni înfricoșătoare. De aceea și suntem rugați să facem rugăciuni pentru ei, ca să devină mădularele bisericii, ca să nu mai fie străini și despărțiți deoarece cuvintele, să ne rugăm, nu se rostesc doar pentru preoți, ci și pentru cei care alcătuiesc poporul credincios. Deoarece atunci când se zice, să stăm bine, să ne rugăm, sunt toți îndemnați să se roage. După aceea, începând rugăciunea, se zice, pentru ca tot milostivul și mult înduratul Dumnezeu să audă rugăciunile lor adică pentru ca să nu spunem în mintea noastră ce să-L rugăm. Aceștia sunt străini, nu sunt încă uniți cu noi. Cum pot să-L rog pe Dumnezeu? Cum pot să-L conving să dăruiască acestora mila și iertarea Lui? Ca să nu te miri căutând să-ți explici acestea, ia seama cum îți risipește nedumerirea zicând pentru ca a tot milostivul și mult înduratul Dumnezeu. Ai auzit că Dumnezeu este atât îndurat și mult milostiv? Să nu te mir deloc că el, care este mult milostiv, îi cheamă pe toți, și pe păcătoși, și pe prieteni. Deci, să nu zici cum să mă apropii și să-l rog pentru aceștia. El va auzi rugămințile lor. Și care ar putea fi rugăciunea ca te decât să dorească să nu rămână în starea de humeni. După aceea ne spune și modul rugăciunii, care este aceasta? Ca să deschidă urechile inimilor, pentru că sunt încă închise și astupate. Și cu siguranță că, zicând urechi, nu le înțelege pe cele din afară, ci se referă la urechile cugetului încât să audă cele pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Fiindcă n-au auzit încă tainele cele negrăite, ci stau undeva, mai departe, separați. Dar și dacă le-au auzit, nu cunosc lucrurile care se spun, pentru că acele au nevoie de multă înțelepciune și nu doar de auzire. Ei nu au încă auzul cel lăuntric, de aceea și cer cu rugăciune harisma profetică, pentru că Sfântul Prooroc a grăit următoarele. Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limbă de ucenic ca să știu să grăiesc celor desnădășduiți. În fiecare dimineață el deșteaptă trezește urechea mea ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, dar eu nu m-am împotrivit și nici nu m-am dat înapoi pentru că așa cum profeții ascultau felurite cuvinte de la mulți, la fel și credincioși auzeau lucruri diferite de la catehumeni. De aici învață și catehumenul să nu primească tainele de la oameni, nici să le asculte de la alții, pentru că citim, voi însă să nu vă numiți învățători pe pământ, ci sus în ceruri, pentru că tot Scriptura spune, toți copiii vor fi ucenici ai Domnului, de aceea și spune, îi va învăța cuvântul adevărului ca să primească cunoașterea untrică. Pentru că, deși trebuie să primească cunoașterea, ei nu știu cuvântul adevărului, pentru ca să semene în launtrul lor frica lui. Dar nu este de ajuns aceasta, fiindcă doar o parte a seminței a căzut lângă drum, în timp ce altă parte a căzut lângă piatră. Noi însă nu cerem în modul acesta, ci așa cum plugul ară șanțul în pământul roditor, la fel ne rugăm să se întâmple și aici, încât, schimbați în launtrul cugetului lor, să primească învățăturile care se seamănă în ei și ceea ce au auzit să țină cu acrivie. De aceea adaugă și zice să se statornicească credința în cugetul lor adică aceasta să nu fie de suprafață, ci să ajungă să aibă rădăcina adevărată, ca să le descopere lor Evanghelia dreptății. Aici arată un vâl îndoit. Primul este ca ochii cucetului lor închiși, al doilea că Evanghelia le este tăinuită. De aceea a zis mai sus, ca să deschidă urechile inimilor lor, în timp ce aici, să le descopere lor Evanghelia dreptății, adică să-i facă înțelepți și potriviți ca să primească Evanghelia și ca să învețe să arunce mai departe semințele ei. Pentru că nu au niciun folos, deși ei sunt potriviți, dacă nu le descoperă Dumnezeu. Iar dacă le o descoperă și nu o primesc, paguba este din nou aceeași. De aceea cerem amândouă lucrurile, și să le deschidă inimile și să le descopere Evanghelia. Pentru că, în mod sigur, nu există niciun câștig când cineva vede în fața ochilor lui, arzând un însemn împărătesc. Iarăși nu există niciun câștig când acest însemn se află în fața ochilor noștri și nu-l băgăm în seamă. Și aceste două lucruri se întâmplă dacă întâi de toate aceia o doresc. Ce înseamnă însă Evanghelia dreptății? Ceea ce îi face pe oamenii drepți, adică prin acestea îi conduce la dorința botezului, arătând că Evanghelia nu iartă doar păcatele, ci ajută și la împlinirea dreptății. Ca să le dăruiască minte plină de râfnă dumnezeiască, gând înțelept și mod de viață virtuos. Să le asculte creștinii, cei care sunt legați de lucrurile lumești. Pentru că, dacă suntem îndemnați să cerem acestea pentru cei neinițiați, gândește-te în ce stare trebuie să ne aflăm noi care le cerem pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie ca modul vieții noastre să fie conform cu Evanghelia. De aceea, cu siguranță și legea rugăciunii înaintează de la dogme la modul de viață. Pentru că, după ce a zis să le descopere lor Evanghelia dreptății, a adăugat ca să le dăruiască lor minte dumnezeită. Și ce înseamnă în Dumnezeită? Să se sălășluiască Dumnezeu în launtrul omului, pentru că Scriptura spune, «Voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu se va scârbi de voi». Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru și voi poporul meu. Deoarece atunci când mintea devine dreaptă, când se eliberează de păcate, devine lăcașa lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se sălășluiește în launtrul ei, în cele din urmă nu se va întâmpla nimic omenesc. Și în acest fel mintea devine îndumnezeită, grăind toate cele de acolo, după cum se face și casa lui Dumnezeu, domnul sălășluindu-se în lăuntrul nostru. Prin urmare, cel care grește cuvinte de rușine nu are minte în dumnezeită, la fel și cel care se mulțumește cu glumele și cu râsetele. Cuget înțelept În final, ce înseamnă să aibă cineva cuget înțelept? Să aibă sănătate sufletească. Pentru că cel care este stăpânit de pofta are și de lucrurile de aici nu poate fi înțelept, adică sănătos. Și așa cum cel bolnav poftește și lucrurile care nu trebuie, la fel și acesta. Și mod de viață virtuos. Dogmele au nevoie de un mod de viață drept. Ascultați aceste lucruri, voi care veniți la botez spre bătrânețile voastre. Pentru că noi ne rugăm ca și după botez să aveți un mod de viață drept, în timp ce tu te îngrijezi să faci tot ceea ce stă în putere, ca să pleci din această viață lipsit de o viețuire dreaptă. Să aibă gândul în toată vremea la lucrurile lui Dumnezeu, să cugete și să se îngrijească pentru acestea. Adică, noi cerem cuget înțelept și în mod de viață virtuos, nu numai o zi, nici două sau trei, ci în toată viața și pricina tuturor bunătăților, adică să cugete la lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că toți cauta alelor, nu ale lui Iisus Hristos. Și cum ar putea să se întâmple așa? Trebuie ca împreună cu rugăciunea să ne străduim și noi să facem ceea ce putem. Dacă ne îndeletnicim zi și noapte cu legea lui, de aceea și adaugă, cerând aceasta, să se îndelednicească cu legea lui. Și așa cum a zis și mai sus, în toată vremea, la fel spune și aici, zi și noapte. De aceea mă și rușinesc pentru cei care de-abia cu multă greutate se arată la biserică dată pe an fiindcă, cum ar putea să dea răspuns cei care, în timp ce sunt îndemnați zi și noapte, nu doar să păstreze legătura, ci să și împlinească, adică să se preocupe neîncetat, aceștia nu fac acest lucru nici în cea mai mică parte a vieții lor, adică să-și amintească de poruncile lui și să păzească dreptățile lui. Încă ne rugăm fierbinte pentru aceștia! deoarece prin cuvântul îndelung slăbește sufletul, iarăși îl ridică din nou. De aceea vrea să ceară anumite lucruri mărețe și înalte și din cauza acestea, zice, să ne rugăm fierbinte pentru aceștia. Și ce înseamnă aceasta? Ca să elibereze de orice lucru viclean și nebunesc. Prin aceasta cerem să nu cadă în ispită și să scape de orice cursă trupească și duhovnicească. De aceea adaugă și spune, de orice păcat diavolesc și de orice înrăurire a potrivnicului, arătând prin aceasta ispitele și cursele. Într-adevăr, păcatul este ceva care ne atacă ușor, deoarece se află mereu în jurul nostru, în față, în spate și astfel ne doboară. Astfel, după ce a vorbit despre lucrurile pe care trebuie să le facem, adică să urmăm legea lui, să cucetăm la învățăturile Lui și să păzim poruncile Lui, ne convinge că nici acestea nu sunt suficiente dacă Dumnezeu nu este prezent și nu ne ajută. Fiindcă de n-ar Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Și aceasta se întâmplă mai ales în situația lor, a celor care încă sunt expuși diavolului și se găsesc sub stăpânirea lui. Ca să-i arate vrednici la vremea potrivită, să primească baia nașterii din nou pentru iertarea păcatelor. Din acestea pe care le cerem, unele sunt amintite în prezent și altele în viitor. Și astfel filozofăm despre baia botezului și prin cererea noastră, îi învățăm să cunoască puterea lui, deoarece acest cuvânt îi obișnuiește pe oameni să cunoască faptul că baia este renaștere și așa cum ne naștem din pântecele mamei, la fel ne naștem din nou din ape, ca să nu zică precum Nicodim, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? După aceea, pentru că a vorbit despre iertarea păcatelor, întărește spusele prin următoarele cuvinte zicând Veșmântul nestricăciunii Fiindcă cel care se înveșmântează cu înfierea este clar că devine nestricăcios Ce înseamnă însă cuvintele la vremea potrivită? Când se află în stare sufletească bună, când se apropie cu râvnă și credință aceasta este vremea cea mai potrivită a credinciosului, ca să binecuvânteze în toată viața lor intrările și ieșirile. Aici sunt îndemnați să ceară și ceva trupesc, deoarece sunt încă neputincioși duhovnicește, casele și slujitorii lor. Adică dacă au slujitori, dacă au rudenii, la fel și pe cei din casa lor, pentru că acestea sunt răsplătirile Vechiului Testament. Aceia nu considerau nimic atât de înfricoșător ca văduvia, ca lipsa de copii, ca sărăcia, ca nefericirea. De aceea le și îngăduie să înainteze și spre cererile trupești, înălțându-i încetul cu încetul duhovnicește. Acest lucru îl face Hristos când spune, Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul, ca și Pavel care zice, Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este porunca cea din tâi, cu făgăduința, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Ca să-ți crească copiii și să-i binecuvânteze și să le dăruiască cunoștința dreaptă, conducându-i spre vârsta potrivită. Din nou aici, cererea este și trupească și duhovnicească, deoarece din punct de vedere spiritual se găsesc încă într-o stare de pruncie. Urmează ultima cerere, care este cea cu desă duhovnicească, ca să le îndrepte pe toate cele de aici spre folosul lor. Adică nu doar să îndrepte cele prezente, ci să le îndrepte spre folosul lor, pentru că de multe ori se află în fața lor călătoria, dar nu-i interesează. De asemenea, orice alt lucru asemănător, dar care nu este folositor. Din acestea învață în toate să-i lui Dumnezeu pentru că o fac spre folosul lor. Și după acestea toate îi îndeamnă din nou să se ridice. Adică, după ce mai întâi a aruncat duhovnicește la pământ, când au cerut acelea și s-au umplut de îndrăsneală, cuvântul îi înalță pe culmi și îi îndeamnă să adreseze rugăciuni lui Dumnezeu. Pentru că anumite lucruri le spunem noi, iar pe altele le îngăduim să le grăiască ei, deschizându-le porțile ca să ceară și ei. Adică, așa cum ne purtăm cu copiii, la fel facem și aici. Mai întâi îi învățăm noi înșine, iar după aceea îi îndemnăm să adreseze singuri rugămintea lor, zicând ca te humenilor cereți îngeri de pace!» Pentru că există și îngeri care pedepsesc. Scriptura ne arată că, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necas trimisa prin îngerii nimicitori. Îngerul acesta este nimicitor, de aceea îi îndemnăm să ceară îngeri de pace, învățându-i care este legătura tuturor bunătăților, adică pacea. Pe ea să ceară ca să fie izbăviți de orice război, de orice împotrivire. Toate cele de pe pământ să vă fie cu pace. Și chiar dacă ceva este greu, dar are pace, este mai ușor de suportat. De aceea și Hristos a zis, pacea mea dau vouă. Pentru că nici o armă nu este atât de puternică în mâna diavolului, cât lupta și dușmânia și războiul. Ziua toată cu pace, ca și toate zilele vieții voastre de la Domnul să cereți. Ai văzut din nou cum mă îndeamnă să fie pașnică toată viața lor? Sfârșit creștinesc, adică culmea bunătăților, cele bune și de folos, pentru că ceva care nu este bun nu este nici de folos. Cu siguranță, pentru noi creștinii, Alta este firea lucrurilor de folos, care este potrifnică concepției celor mulți. Încredințați-vă pe voi înși vă Dumnezeului celui viu și Hristosului său. Cu siguranță că nu-i lăsăm pecate humeni să-L roage pe Dumnezeu pentru ceilalți, ci este de ajuns să poată să-L roage pentru ei înșiși. Ai văzut ce rugăciune săvârșită care se face și pentru adevărurile de credință și pentru modul drept de viață? Fiindcă atunci când zicem Evanghelie, veșmântul nestricăciunii, baia nașterii din nou, înțelegem toate dogmele, în timp ce atunci când spunem minte îndumnezeită, cuget înțelept, și toate celelalte lucruri despre care am vorbit, înțelegem modul corect de viețuire. După aceea îi îndemnăm să-și plece capetele, considerând doxologia adresată lui Dumnezeu ca o dovadă că rugăciunea a fost ascultată. Pentru că cel care binecuvântează nu este om, dar prin mâna și limba omului conducem capetele celor aflați acolo la împăratul însuși. Și toți rostesc, amin. Din ce cauză însă v-am spus toate acestea? Ca să vă învăț că trebuie să cerem de la Dumnezeu binele celorlalți, ca în acest fel și să nu creadă că ei înșiși nu au niciun folos când se spun acestea. Pentru că diaconul firește că nu spune pereților să ne rugăm Domnului pentru humeni. Dar unii sunt atât de nesăbuiți și slabi la minte și dezmățați, încât nu doar în timpul liturgiei catehumenilor, ci în timpul liturgiei credincioșilor, stau și vorbesc între ei. De aceea toate s-au pervertit și s-au pierdut. Pentru că vremea pe care trebuie îndeosebi să-i o afiorisim lui Dumnezeu și să ne împăcăm cu El, în acel ceas plecăm de acolo mâniindu-L, Fiindcă în ceasul rugăciunilor pentru credincioși, suntem îndemnați să ne apropiem de Dumnezeu și să-L rugăm pentru episcop, pentru preoți, pentru împărați, pentru Cârmuitori, pentru cele de pe pământ, pentru cele de pe mare, pentru anotimpuri, pentru întreaga lume. Deci când noi, care trebuie să avem o îndrăsneală atât de mare, încât să ne rugăm pentru lucruri străine, nu ne rugăm cu atenție nici pentru ale noastre, ce răspuns de apărare vom da? Ce iertare vom primi? De aceea vă rog, ca după ce cugetăm bine la toate acestea, să avem conștiință în ceasul rugăciunii, să ne înălțăm duhovnicește și să ne izbăvim de pământ și să atingem înseși abisele cerului, ca să putem să-L facem milostiv pe Dumnezeu și astfel să dobândim bunurile pe care ni le-a făgăduit, pentru care mă rog ca toți să le dobândim cu harul și cu iubirea de oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să avem în fața ochilor noștri hotărârea lui Dumnezeu și atunci se vor stinge toate relele. În rugăciun putem să fim culoarea minte în următorul mod. Vom reuși dacă ne gândim cine este cer cu care vorbim, dacă vom cugeta că aducem jerfă și că ținem în mâinile noastre cuțitul și lemnele și focul, că deschidem cu gândul porțile cerului, că ne mutăm acolo și luăm sabia Duhului, că o împlântăm în gâtul jerfei și aducem acestuia ca jerfă, trezvia și că vărsăm lacrimi înaintea lui. La fel este sângele acestei jerfe, cu acest fel de junghiere se înroșește acest jerfelnic. Deci, să nu lași cum gând omenesc să stăpânească atunci sufletul tău. Gândește-te apoi că și Avram, aducând jerfă, n-a lăsat să fie acolo nici femeia lui, nici robul lui, nici oarecare altul. Așadar, nici tu să nu lași să se găsească acolo vreuna dintre patimile înrobitoare de libertate ci urcă de unul singur pe muntele unde s-a înălțat acela, acolo unde nu se cuvine să urce un altul. Și dacă încearcă să urce împreună cu tine câteva dintre patimi, poruncește-le cu tărie și spune-le, stați aici căci eu și copilul, după ce ne închinăm, ne întoarcem. Și lăsând jos măgarul și robii și orice alt lucru nesăbuit și nebunesc, Urcă pe culme, luând cu tine ceva rațional, așa cum acela l-a luat pe Isaac. Și zidește-ți altar ca și el, ca și cum nu ai nimic omenesc, ci purtându-te mai presus de fire, pentru că și acela, dacă nu era în afara măsurii firii, n-ar fi putut să-l înjunghie pe copilul lui. Și să nu te necăjească nimic, ci fă-te mai înalt decât cerurile." Suspină cu amar și adu drept jerfă mărturisirea, pentru că ni se zice Mărturisește tu întâi fără de legile tale ca să te îndreptățești. Aduca jerfă inima ta zdrobită. Aceste jerfe nu sfârșesc în cenușă, nici nu se risipesc ca fumul, nici nu au nevoie de lemne și foc, ci doar de cuget zdrobit." Acesta închipuie lemnele și focul care arde, dar nu se mistuie. Pentru că cel care se roagă cu căldură arde și nu se mistuie, ci devine mai strălucitor, precum aurul încercat în foc. Dar pe lângă cele amintite mai înainte, să iei seama să nu grești nimic din lucrurile care îl mânie pe domnul tău, nici să te apropi de el cerând ceva împotriva vrășmașilor tăi. Pentru că dacă este lucru vretnic de o sândire, doar să ai vrășmași, gândește-te cât de mare rău este să te rogi împotriva lor. În timp ce trebuie să dai răspuns pentru existența vrășmașilor tăi, tu din potrivă, îi și o sândești. Prin urmare, cum vei fi iertat mai ales că-i o sândești și aceasta în vreme ce tu ai nevoie de multă milostivire? Ai venit ca să-l roși pentru propriile tale păcate, deci nu-i mintit de lucru străine ca să nu-și aducă aminte de greșelile tale. Pentru că dacă spui, lovește-l pe vrășmașul meu, ți-a stupat gura și n-ai dat îndrăzneală limbii tale. În primul rând pentru că imediat, de la început, l-ai mâniat pe judecător, în al doilea rând pentru că ceri lucruri potrifnice în scopul rugăciunii. Deoarece, dacă te ruși pentru iertarea păcatelor, cum de cer să-i pedepsească pe vrăjmași? Trebuia să facem cu desăvârșire invers, să-l rugăm pentru vrăjmași ca să putem cu curaj să cerem același lucru și pentru păcatele noastre. Acum însă ai influențat de dinainte răspunsul judecătorului prin hotărârea ta, cerând să-i pedepsească pe păcătoși, lucru care te lipsește de orice iertare. Dar dacă te rogi pentru aceștia, chiar dacă nu spui nimic despre propriile tale păcate, ai dobândit totul. Gândește-te câte jerfe există în launtru legii. Jerfa laudei, jerfa mărturisirii, jerfa mântuirii, jerfa curăției și altele nenumărate, însă niciuna împotriva vrăjmașilor ci fiecare pentru ale noastre păcate sau izbânzi. Oare te apropii de Al Dumnezeu? Nu știi că vi la acela care a zis, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri? Deci, cum te rogi tu împotriva lor? Cum îl roși pe Dumnezeu să strice legea? Aceasta nu este cugetarea omului care se roagă. Nimeni nu se roagă ca să se mântuiască doar el însuși și celălalt să meargă în iad. De ce ai atitudinea celui care se roagă însă folosești cuvintele celui care o sândește? Și cu siguranță că atunci când ne rugăm pentru noi înșine, în acel moment ne și scărpinăm, căscăm și suntem stăpâniți de nenumărate gânduri. Însă când ne rugăm împotriva vrăjmașilor, facem aceasta cu toată luarea minte. Adică, diavolul... Deoarece știe că ridicăm sabia împotriva noastră, nu ne împiedică atunci, nici nu ne abate atenția ca să ne pierdă mai mult. Dar am fost nedreptățit, zici, și sunt îndurerat. Să te rogi împotriva diavolului care te nedreptățește mai mult decât toți. Acest lucru ți-a fost rânduit să-l spui și în rugăciunea ta. Și ne izbăvește de cel viclean. Diavolul, care este vrășmașul neîmpăcat, în timp ce omul, oricât te ți-ar face, îți este prieten și frate. Deci, împotriva aceluia să ne mâniem toți, împotriva lui să-l rugăm pe Dumnezeu, zicând, zdrobește-l pe satana sub picioarele noastre, pentru că el îi creează pe vrăjmași. Dacă te rogi însă împotriva vrăjmașilor, faci rugăciunea pe care o dorește satana. Prin urmare, de ce lăsându-l pe vrășmașul cel adevărat să te întristeze, muști propriile tale mădulare și te faci astfel mai înfricoșător și decât fiarele? Dar m a insultat, zici tu, și m-a lăsat fără bani. Și pe cine trebuie să-l plângi? Pe cel care a făcut răul sau pe cel care a pătimit răul? Câștigând bani omul acela s-a îndepărtat pe sine de iubirea lui Dumnezeu și a pierdut mai mult decât a primit. Prin urmare, el este cel neîndreptățit. Așadar, de aceea nu trebuie să te rogi împotriva lui, ci să te rogi pentru el ca Dumnezeu să se milostivească și de făptura lui. Ia seama câte au pătimit cei trei tineri fără să facă niciun rău. Au fost lipsiți de patria lor, de libertate, au fost făcuți sclavi și duși în robie, au fost duși în țară străină și barbară și urma să fie dați tăierii pe nedrept din cauza visului și fără niciun motiv. Iarăși, când au fost aruncați în temniță împreună cu Daniel, ce s-au rugat? Ce au spus? Zdrobește-l pe Nabucodonosor, zdrobește cu una împărătească? Aruncă-l de pe tron? Nimic asemănător. Ce au cerut ca Dumnezeu să se milostivească de ei La fel au făcut și când s-au aflat în launtrul cuptorului de foc Voi însă nu faceți la fel Ci suferind mult mai puțin decât ei Și de multe ori pedeapsa ați primit-o cu dreptate Nu încetați să aruncați nenumărate blesteme Și unul dintre voi zice Zdrobește-l pe vrăjmaș așa cum ai necat carele lui faraon Altul spune Dă-i boală trupului Celălalt grăiește, pedepsește pe copiii lui. Sau are nu cunoașteți cuvintele acestea? La fel trebuie să ne purtăm și noi, adică să ne îndurerăm mai mult pentru cei care ne lovesc, fiindcă lovitura se mută la ei. Prin urmare, așa cum cei care dau cu piciorul în cuie și se laudă, dar sunt nici de milă și de plângere pentru nebunia lor, la fel și oamenii care îi nedreptățesc pe cei care nu-i vatămă cu nimic, provocându-și răni sufletelor lor, sunt nici de multe tânguiri și vaete și nu de blesteme. Pentru că nu este nimic mai vătămător decât sufletul care bleastă mă, nici mai necurat decât limba care sfâșie cu asemenea cuvinte. Ești om! Să nu întreci o travă spidelor. Ești om, să nu te faci fiară. De aceea a fost creată gura, nu ca să muști, ci ca să vindeci rănile celorlalți. Amintește-ți, grăiește Dumnezeu, ce sfat fați am dat. Să ierți și să dai iertare. Tu însă și pe mine mă chem să iau parte la răsturnarea propriilor mele porunci și lânghiți pe fratele tău, și ți înroșești limba cu sânge și faci precum maniaci care și înroșesc dinții mâncând din mădularele lor. Știi cât îl mulțumește pe diavol și îl face să râdă o asemenea rugăciune? Iarăși, cât se mânie Dumnezeu și și întoarce fața și te urăște când îl rogi asemenea lucruri? Pentru că dacă nu trebuie să se apropie de taine cel care are vrășmași, acela care nu numai că are, dar se și roagă împotriva lor, cum să nu trebuiască să stea departe și de curțile bisericilor. Prin urmare, gândindu-ne la toate acestea și cunoscând cauza jerfei, adică faptul că Hristos s-a jerfit de dragul vrășmașilor, nu trebuie să avem nici vrășmași dar și dacă avem să ne rugăm pentru ei, încât și noi, primind iertarea păcatelor noastre, să stăm cu îndrăzneală înaintea judecății lui Hristos, căruia îi se covine slava, cinstea și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce zici fericite, Pavele? Ai și tu nevoie de rugăciunea ucenicilor? Trebuie să știm că Pavel cu dreptate a grăit, când Dumnezeu va deschide gura mea. Astfel, n-a dat atenție cuvintelor pe care le-a grăit, ci așa cum a spus Hristos, «Iată, vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vă în ceasul acela ce să vorbiți!» La fel le-a făcut și Apostolul pe toate, având ca fundament credința, făcându-le pe toate prin Harul lui Dumnezeu. El zicea, «Rugați-vă și pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt când voi deschide gura mea să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Adică să dau răspuns așa cum se cuvine. Ești legat cu lanțuri și ai nevoie de ceilalți. Neapărat, zice apostolul, deoarece și Petru a fost legat în lanțuri, dar s-a făcut pentru el rugăciune puternică, ca să vorbesc despre Evanghelie fără sfială, precum și trebuie să vorbesc, adică să răspund cu îndrăzneală, cu curaj cu multă înțelepciune. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri și într-o aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Să nu hotărăști, te rog, rugăciunea doar pentru anumite ceasuri din zi, pentru că ascultă ce zice apostolul în toată vremea. Spune să vă rugați continuu. N-ai auzit despre văduvacii acum a supraviețuit prin rugăciune? N-ai auzit de prietenul acela care s-a rugat cu răbdare la miezul nopții? N-ai auzit despre femeia cananeancă, care cu rugăminte stăruitoare l-a făcut pe Domnul să-și schimbe hotărârea. Aceștia le-au dobândit pe toate prin stăruință. faceți în toată vremea, în duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, zice Domnul. Adică să cerem acestea care sunt după voia lui Dumnezeu nimic lumesc, nimic care ține de grijile vieții. Nu trebuie însă doar să ne rugăm continuu, ci să și privegem. Și în această lucrare a rugăciunii să fiți priveghetori, zice Scriptura. Aici fie că înțelegeți slujbele, fie trezvia sufletului, sunt de acord cu amândouă. Vezi cum a priveghiat acea femeie cananeancă? Cu toate că Domnul nu i-a răspuns, ci a și îndepărtat-o și a numit-o câine, ea a zis, Da, Doamne! dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și nu s-a îndepărtat până când i s-a împlinit cererea ei. Iarăși, cum a strigat și a stăruit atât de mult văduva aceea, până când a putut să-l înduplece pe cărmăitorul care nu-l cinstea pe Dumnezeu și care nu se rușinea de oameni. Și încă un alt exemplu, cum a stăruit prietenul acela, Cerând în miezul nopții, până când l-a făcut pe celălalt să se scoale din patul său, rușinându-l prin stăruința lui. Aceasta înseamnă să fie cineva privighetor. Vrei să afli ce înseamnă privegherea sufletului? Mergi la Ana și ascultă cuvintele ei. Atotputernice, Doamne, Dumnezeule Savaot! Dar mai bine ascultă cele care s-au întâmplat mai înainte de aceste cuvinte. Atunci Ana, după ce au mâncat și au băut ei în s-a sculat și a stat înaintea domnului. Nu s-a îndurat să doarmă imediat, nici să se odihnească. Din aceasta trag concluzia că și atunci când stătea la masă, era ușoară și nu se îngreunase din cauza mâncărurilor, pentru că altfel n-ar fi vărsat atât de multe lacrimi. Dacă noi, fiind postitori și flămânzi, cu greu ne rugăm în acest fel, aproape niciodată, cu mult mai mult aceea n-ar fi putut să se roage în acest mod după mâncare, dacă și la masă nu s-ar fi asemănat cu cei care n-au mâncare. Să ne rușinăm bărbaților de această femeie, să ne umple nerușine, rușine, noi care ne rugăm pentru împărăția cerurilor, dar rămânem uimiți de cea care s-a rugat vărsând lacrimi pentru dobândirea unui copil și a dat făgăduință zicând, Adonai, Savaot. Cuvintele acestea se traduc atotputernice, Doamne, Dumnezeule Savaot. Lacrimile curgeau înainte de limbă și cu acestea a nădăștuit să-l miște pe Domnul. Acolo unde există lacrimi neapărat există și întristare și acolo unde este întristare este de asemenea și evlavie multă și luare aminte. De vei căuta la întristarea roabei tale și îți vei aduce aminte de mine. De nu vei uita pe roaba ta, ci vei da roabei tale un copil de parte bărbătească. Îl voi da ție pentru toată viața și nu va bea el nici vin, nici sicheră, nici brici nu se va atinge de capul lui. N-a zis, pentru unul sau doi ani, așa cum facem noi, nici n-a grăit. Dacă îmi dăruiești fiu, îți voi da bani ci îți voi da înapoi acest dar întreg pe unul născut, pe fiul rugăciunii. Ea a fost urmașa adevărată a lui Avram. Patriarhul a oferit atunci când Dumnezeu i-a cerut, Ana însă a făcut-o înainte să-i ceară Dumnezeu. Dar fii atent și aici de evlavia ei. Și fiindcă Ana vorbea în inima sa, iar buzele ei nu se mai mișcau, iar glasul nu se mai auzea. Astfel, cel care vine la Dumnezeu voin să câștige ceva din rugăciune, nu se apropie cu moleșeală, nici nu cască, nici nu cugetă la patimi, nici nu se scarpină, nici nu este cu mintea în toate părțile. Oare Dumnezeu nu putea să-i dea femei și fără rugăciune ce-și dorea ea? Oare nu știa dorința femeii înainte de cererea ei? Dar dacă i-ar fi dat înainte de cerere, nu s-ar fi arătat sârguința femeii, nu s-ar fi arătat virtutea ei, n-ar fi dobândit răsplata atât de mare. Astfel, amânarea nu este dovada răutății, nici a invidiei, ci este mărturia îngrijirii lui Dumnezeu pentru desăvârșirea ei. Deci, când auzi în scriptură spunându-se, căci Domnul închisese pântecele ei, potrivnica ei însă o amăra grozav ațâțând-o ca să cârtească din pricină că domnul nu i-a dat prunci. Află că vrea să se arate filosofia femeii, pentru că, i-a aminte, îl avea pe bărbatul ei care îi era ascultător, zicându-i, Nu sunt eu oare pentru tine mai bun decât zece copii? Și o umilea, zice scriptura, cealaltă soție, adică o insulta, o jignea și niciodată nu i-a întors cuvântul, nici n-a blestemat-o, nici n-a zis, deoarece mă insultă cealaltă soție, tu s-o pedepsești pentru mine? Pace avea copiii ei, ea însă avea ca mângâiere iubirea bărbatului ei. Deci, prin aceste cuvinte, am îngăiat o zicându-i, nu sunt eu oare pentru tine mai bun decât zece copii? Dar să luăm aminte iarăși la înțelepciunea femeii, Eli socotea că ea este beată, ne spune Scriptura. Deci ia aminte ce îi răspunde. Să nu socoți pe roaba ta, femeie netrebnică, căci din durerea mea cea mare și din întristarea mea am vorbit până acum. Într-adevăr, aceasta este trăsătura inimii zdrobite când nu ne mâniem împotriva celor care ne jignesc, când nu ne supărăm, când nu ne luăm apărarea. Nimic nu face inima atât de înțeleaptă cât mâhnirea, nimic nu este atât de mulțumitor cât tânguirea după Dumnezeu. Căci din durerea mea cea mare și din întristarea mea am vorbit până acum. Să urmăm toți exemplul acestei femei credincioase. Ascultați voi, femei sterpe, auziți cei care doriți copii, bărbați și femei, pentru că de multe ori și bărbații au ajutat la deslegarea infertilității fiindcă ascultă scriptura care ne explică. Și s-a rugat Isaac Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă, și l-a auzit Domnul și femeia lui Rebeca a zămislit. Rugăciunea poate să izbutească lucruri mari. Pavel spune, Priveghin cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți ființii, rugați-vă și pentru mine, așezându-se pe sine ultimul. Ce faci, fericite, pavele, te așezi în rândul celor din urmă? Fac așa, ca să mi se dea mie cuvânt când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, pe care o binevestesc în lanțuri. Unde ai fost trimis tu, mijlocitor? La oameni, răspunde apostolul. Vai, vai, iubirea minunată de oameni a lui Dumnezeu! i-a trimis din ceruri pe mișlocitorii săi, pe mișlocitorii păcii și oamenii i-au prins și i-au legat și n-au respectat nici legea omenească obștească, adică faptul că solului niciodată nu îi se face vreun rău. Deci eu sunt mișlocitorul legat în lanțuri. Legăturile care sunt atârnate asupra mea îmi împiedică curajul dar rugăciunea voastră îmi deschide gura ca să vorbesc cu îndrăzneală despre taina Evangheliei, ca să grăiesc după cuvință, adică să vă binevestesc toate cele pentru care am fost trimis să vi le spun. Nu vă împovărați cu nicio grijă, ci într-o toate, prin închinăciune și prin rugăciune cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu." Prin urmare..." Unul este îndemnul, adică Domnul se apropie să vină, ca și Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. amin. Iată și celălalt îndemn, care, ca un medicament, alină și tristețea și întâmplările și toate lucrurile neplăcute. Deci, care este acesta? rugăciunea, mulțumirea pentru toate, căci Domnul nu dorește ca rugăciunile să fie doar cereri, ci și mulțumiri pentru lucrurile pe care le avem, deoarece cum va cere cineva cele viitoare fără să arate recunoștință pentru cele ce au trecut? Ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu, prin urmare, trebuie să mulțumim pentru toate și pentru cele care sunt considerate că provoacă tristețe. Aceasta este într-adevăr trăsătura omului care recunoaște binefacerea care i s-a făcut. Deoarece pe aceea cu siguranță o cere firea lucrurilor, în timp ce aceasta vine din sufletul recunoscător și se află în strânsă legătură cu Dumnezeu. Aceste rugăciuni le recunoaște Dumnezeu și nu pe celelalte. Prin urmare, în acest fel să vă rugați încât rugăciunile voastre să fie recunoscute. Stăruiți în rugăciune, privegind în ea cu mulțumire. Deoarece de multe ori stăruința în rugăciuni provoacă moleșeală, de aceea zice priveghind, adică să fiți lucizi, nu adormiți. Diavolul pentru că știe cât de mare bine este rugăciunea, de aceea o atacă cu putere. Însă și Pavel a cunoscut că mulți, când se roagă, sunt nepăsători și de aceea și sfătuiește «Stăruiți în rugăciune, privegind cu mulțumire», ca și cum ar fi vorba despre o lucrare obositoare. «Stăruiți în rugăciune, privegind în ea cu mulțumire», aceasta să fie lucrarea voastră, adică să mulțumiți în rugăciunile voastre și pentru cele văzute și pentru cele ascunse și pentru binefacerile pe care ne le-a făcut Domnul cu voia, dar și fără voia noastră, și pentru împărăția cerurilor și pentru strântorările și pentru ușurările noastre, pentru că așa obișnuiesc să se roage sfinții și să mulțumească și pentru binefacerile de obște."